Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Robier. Mon dieu que c'est lâche, qu mon, mon amoureux, est là. Hyvää sunnuntaita jälleen kerran. No hyvää sunnuntaita. Pääsiä sunnuntaita Pääsiäis-sunnuntaita. Studiossa on nyt taas Natsku ja Miia. Kaksi pääsiäisnoita. Mm, mä se tipu. <laughs> Sä se tipu. haluaisin niin, tota, puhua vaan rasismista. Hyvä aihe. Joo, nyt vietetään siis tällä viikolla vietetty rasismin vastaista viikkoa. Se alkoi viime maanantaina, 21.3. kun oli YK rasismin vastainen päivä. Okei, okay, eli nyt me ei puhuta Suomen tai Eesti rasismista vastaisesta vaan... Tämä on ihan niin kuin kansainvälinen, kansainvälinen päivä, mutta mä haluaisin kuitenkin ehkä puhua nyt sitten nimenomaan Suomen ja Viron eroista ehkä tässä rasismissa. Mitä se ilmenee? Tämä olikin mulle uutinen. Kiinnitin kyllä huomiota, että somessa on pyörinyt tämmöinen aivan ihana videopätkä tämmöistä. Pienestä valttaripojasta, joka kertoo, että minkä, minkälaista on tulla kiusatuksi mm. rasismin takia. Noista mm. mullakin on henkilökohtaisia kokemuksia, mutta mennään niihin myöhemmin. Joo. Kerro, mitä saat meille kaivannut esiin. No siis jo ensinnäkin tämä rasismin vastainen päivä, sitä alettiin viettää vuonna 1966, kun YK yleiskokous julisti sen viralliseksi päiväksi. Ja siinä on taustalla vuoden 1960 tapahtumat Etelä-Afrikassa, Sharpervillessä jossa poliisi ampui rauhaumaisiin mielenosoittajia yhteensä 69 kuolisilla. Ja, ja no, poliisin oli, luodista? Poliisin luodista, Hirveä joo. Tämä oli vuonna 1960 ja nyt niin on tultu tottakai pitkä matka vuodesta 1960 tähän päivään asti, mutta mun mielestä matka on vielä kuljettavana kyllä, erittäin paljon. Kyllä. Ja mitä rasismi sitten on? No, se on syrjintää ihmisen rodun etnisen taustan biologisen eroavaisuuden tai näihin liittyvien fyysisten tai henkisten ominaisuuksien perusteella. Ja tämä on niin kuin aate, mutta se on myös samalla toimintatapa tai yhteiskunnallinen valta-akennetta. Ja, ja miten sitten mun mielestä rasismi näkyy Suomessa? Nyt Viime aikoina niin, enemmän. Niin, viime aikoina mm. se on nostanut taas päätä ja mun mielestä se, se on varmaan niin ollut tavallaan piilossa koko ajan. Mutta nyt kun me mennään taloudellisesti huonosti ja ta joudutaan samaan aikaan vastaanottamaan hirveän määrä turvapaikanhakijoita. Kun on sitä, sitä omaakin leipää mm. vähemmän, se on, se on hyvin inhimillistä totta kai. Oh. Ja, ja niin kuin aikaisemminkin puhuttu, niin perustuu myös tietämättömyyteen ja pel pelkoon. Mm. Niin, mutta on minusta aika järkyttävää, että joku Persujen kansanedustaja julkisesti kommentoi, että mitä mm. nämä muslimikakarat täällä virpoo. No, tämä oli yksi juttu, josta siis halusin puhua, koska siis tosiaan, hän on siis kansanedustajan virallinen erityisavustaja. Terhi. Mutta siis kansan valitsema edustaja, mm. no, Suomen erityisavustaja. erityisavustaja. erityisavustaja. Joo. Joo. joo. Ja siis Terhi ähm, Kiemunkin. Kievunkin. Joo, perussomalaisten kansanedustajille ja mäkivään Hän kirjoitti siis tässä äh, palmusunnuntaina, että onko tämä kotiutumista, kun muslimipenskat kiertää virpomassa vai onko Allahillakin tänään joku vuosipäivä? Ja toinen kommentti. Tytöllä ei kyllä ollut mitään perinteistä noita rekvisiittaa, ihan normi hijab huivit mutta kaipa ne noita akoista silti menee. Eivät tulleet meille, olisi ollut hauskaa kuulla, minkälainen värssi sieltä tulee, vai riittääkö ihan vain Allahu Akbar? Ja tämä Allahu Akbar tarkoittaa siis Allah on suuri, ja sitä käytetään niinku paljon tässä rukouksessa. Tämä on niinku perushokema, mm. mutta länsimaissa se nähdään niinku lähinnä verrastetaan terrorismiin, mm. koska nämä niinku ääriislamistit käyttävät sitä taisteluhuutona. Niin se, että niinku kansanedustajan erityisavusta tässä on taas yksi, joka pilasi uransa niinku näin. Mä ainakin toivon, että hänet erotetaan nyt mm. takia, koska ei, ei tämä voi jatkua niin, että jatkuvasti, ja tämä perustaa koskeen nimenomaan perussuomalaisia, jotka jatkuvasti näillä ulostuloillaan somessa aiheuttaa jotain hämminkiä. Mä ainakin ymmärrän, minä, miten mä, se voi mä jatkuu? niin suurta myötähäpeä, ja niin kuin puhuttiin viime viikolla näistä pääsiäisen peristeistä, niin jos hän tykkää, että, että muslimilapsi ei saa virpoa, jos me mietittiin, että mistä se virpominen on lähtenyt, niin, mm. niin se on lähtenyt oikeastaan kaikesta muusta kuin kristinuskosta. Jos mietittiin, sehän oli nämä nä niinku jotka tulivat. oli pakannallinen tuli. Kyllä. Se ei, sillä ei ole niinku mitään tekemistä enää nykypäivänä sen kristinuskon mm. Eikä kanssa. Eikä millään lailla mun mielestä, jos ajatellaan, että se jollain lailla loukkaisi niin. kristittyjä se. Nimenomaan. No Ja sitten minua ehkä tosi paljon häiritsee tässä myös se, että okei, minä ymmärrän vielä sen, että ollaan ennakkoluulossa, ja minä ymmärrän niin jo tiettyyn pisteeseen asti semmoisen maahanmuuttokriittisyydenkin. Mutta se, että ruvetaan haukkumaan lapsia somessa. Ne on tosi ala arvosta Ja tästä on paljon nyt ollutkin kohua tämän ympärillä. Tämä Kiemukin yritti sit itse selitellä Facebookissa sit näitä kirjoitteluja vielä myöhemmin, mutta eihän kukaan enää usko niitä, koska ne oli yhdistetty jo mm. niinku tietyllä tavalla. Ja, ja se on kyllä ihan niinku mun ymmärrettävä, että ei siihen enää mennä. Sitä on turha selittää. Näit se pienen valtteri Näin. Mit mit mit mit mit mitä se suussa herätti? No äh, tota hän oli siis Valtteri Saarinen, joka maanantaina esiintyi yläin aamuteevessä ja hän kertoi sitten, että, että, että häntä haukutaan ihan neekäriksi ja kakan ja. ja kakaksi. Ja, ehkä niinku koskettavinta oli se, kun hän kertoi, miten bussikuski on ajanut joskus ohi, kun hän on seisonut pysäkillä ja näyttänyt, että hän haluaisi tulla kyytiin ja ihan niinku ilkkunut sieltä totani, niin bussin ikkunasta. Sit, että hänelle, kun hän ei ole häntä ei otettu kyytiin, niin minusta on niin käsittämätöntä, että aikuiset ihmiset kohtelevat Suomessa asuvia lapsia näin. Aivan kauhean. Silloin kun mä itse ollut valtterin ikäinen, niin tuota, mua koulu kiusattiin ulkonäön takia Joo. ja tummemman ihon takia. Mutta onneksi se oli lähinnä muista lapsista kohdistuvaa ja sitten taas toisaalta mulla oli niin iso ja vahva ystäväjoukko, mm. että se ei se muutaman typerän koulu kaverin pilkka ja kiusaaminen ja töniminen, niin se ei, se ei niin mua lannistanut. Ja mä olen itse sitten ajatellut näin, että, että kylläpä Suomi oli ahdasmielinen silloin. Mm -hmm. Ja että ilmeisesti, koska minua niin pilkattiin siitä niin, että mä en näytä samalta kuin kaikki muut, mm -hmm. että silloin oli Suomessa niin paljon vähemmän ulkomaalaisia. Mm -hmm. Ihmiset ei matkustaneet samalla lailla. Ja olen ajatellut näin, että aiku kivaat asiat on muuttunut. Mm -hmm. Et, että et Suomi on vapaampi, ihmiset matkustaa ja tänne tulee. Että et sehän on vain rikkaus, että meitä on erinäköisiä, erikokoisia. Ja, mm, mm. Mutta nyt jotenkin tuntuu, että mulla on menty takaisin. Hypäty sun kouluaikoihin. Joo. Ja mä en tiedä, että onko se tässä vaihe niin missään vaiheessa muuttunut. Mm. Mä oon itse käynyt yläastetta yhden vuoden sellaiset koulussa, missä suurin osa oli maahanmuuttajalapsia. Joo. Ja tota, siellä se oli... Siellä tavallaan niin suomalaislapset ja, tai kantasuomalaiset ja lapset eli rinnakkain. Ja se ei ollut sinällään ongelma. Mutta kyllä, sielläkin tuli tietyllä tapaa sellaisia vastakkainasetteluja. huomassa sen, että, että oli aika rauhatonta jossakin. Niin Joo. Mä tiedän joistain, joistain niin kouluista sen, että, että tota että kun on sitten, tietysti pitää sopeuttaa, mutta jos on liian nopeasti sopeutettu maahanmuuttajien normaaliin luokkaan, niin mm -hmm. se on joskus saattanut aiheuttaa, sillä, ei levottomuutta, mutta se, että, että kun sen on vaikea sopeutua, niin sitten tavallaan mennään ikään kuin hänen ehdoillaan, mm -hmm. joka puhuu huonosti kieltää, ymmärtää, mm -hmm. kulttuurierot, mutta että sitä, se, se pitäisi musta huomioida koulussa niin, että niillä olisi jotain, tukiopetusta ja tukiryhmää. Mutta kyllä, minun pitää myöntää semmoinen, että, että vaikka mä sanoin, että lapsuudessa, että et mulla oli niin, niin paljon hyviä ystäviä, että se ei niinku mua lannistanut, mutta kyllä se jäi sillä lailla kaivamaan. Mä itse asiassa tuossa ihan muutama kuukausi sitten sattui olemaan Helsingissä ja, ja tota, yksissä juhlissa. Ja sitten tässä mun seurueessa olevat mun ystävä niin Esittelee mut tämmöiselle mun mielestä tuntemattomalle miehelle, joka ei että ollenkaan tuttua, että tässä on se ja se. Joo. Ja kun kuulin hänen nimensä ja sit mä katsoin häntä hän kasvoja, niin sit mä muistin, että siinä on se kiusa, jo. kiusa, joka mua monta vuotta kiusasi. Ja hän sanoi mulle näin, että hei, että mehän ollaan kyllä tavattu aikaisemminkin. Ja sit mä kysyin hänen nimensä tosissaan ja näin kasvot. Mun ensimmäinen sana, mikä mulle, mun suusta pääsi ulos, oli, että rasisti. Mm. Ja niin hän pysähtyi, ja miten niin, ja mä sanoin, että ootko unohtanut. Ja mä kysyin häneltä, että onko sulla lapsia? Mm. Että tota, äänellä oli, sanoin, että miltä, miltä sä, kun hän väätteli sitä. Mm. No, no ää, se, se nyt oli mitään. semmoista. Mm. Mutta sä, sä muistat sen edelleen. Mä muistan sen edelleen. Mm. Mm. Ja, ja nyt jotenkin tosissaan, että ollaan menty näin paljon takapakkia. Ja, ja tota... Mut ja hyvä, aikuiset niin, ihmiset ennen kaikkea. Siis niin. pieni lapsi, kun syntyy, niin eihän sillä ole ennakkoluuloja. Ei. ei minkään näköisiä. Niin. Sitten se tulee ulkopuolisilta, tulee vanhempien asenteesta ja kaikesta tästä kun näin. Tätä mä just mietin, että sehän ei ole vaan Ei, missä? Se on, missään, ihan, se on niin täysin kulttuurisidonnaista, miten me suhtaudutaan muihin mm. ihmisiin. Ja miten niinku, mullakin on sukulaisia, jotka on ihan puhtaat trasisteja, jotka levittävät esimerkiksi Facebookissa sitä Mitä vittua lehden. Sisältöä ja niin uskoa tavallaan aivan totena siihen. Ja tästä on, tässä on niin medialla myös tosi suuri rooli, ja siinä, mm. mitä usko, minkälaisia sisältöä uskotaan, miten kriittisesti me suhtaudutaan siihen. Mitä sinusta tuntuu irros... lukea tämmöisiä, no, kommentoitse niihin? M en, en mä kommentoi Joo. enää. Mä oon, koska mä olen saanut nenilleni niissä keskusteluissa, niin mä olen ottanut sen linjan, että rasistin kanssa ei kannata niin kuin lähteä väittelemään, Joo. jos, jos se, Et se on sellainen on naula lipäätään... päässä asenne. Niin, mm. nimenomaan. Ja, niin. No Valtelin tässä sanomassa oli minusta hyvä se, hän sanoi, että, että kun ei aina tarvitsisi pyytää niin puuttumaan, että kun joku puuttuisi siihen sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Minusta niin. se oli hyvin sanottu, koska se, että jos suos lapsena autettu heti silloin, että kaverit olisi mm. välttämättä... Niin Okei, okay, mm. kaverit oli puuttunut siihen, mutta jos opettajat... Ja no itse asiassa kaverit ei sen... edes oikeastaan... Mä en muista, että kaverit olisi puuttunut, mutta mä koen, että mulla on niin paljon ystäviä, että mä en välitä siitä. Niin, että jos joku on Joo. Käytäytyy typerästi. Niin. Niin se, se, niin. Et siellä oli ne muut, muutamat. Ja, ja mä muistan, että mä niinku jo sitten vähän niinku vanhempana koulu, niin mä sanoin, että mitä sä pelkäät? Mm. Et, että tarttuuko tämä väri vai, niin. vai mitä sä pelkäät? Niin. Ja, ja mikä susta tekee sitten loppujen niin erilaisia. Joo. Joo. Että miksi mä saa käydä samoissa koulujuhlissa kuin hän? Niin. Koska mä olen erinäköinen. Niin. Ihan tosiaan. käsittämätöntä. Oh. Joo. Tämä on nyt kuohuttanut aika paljon tunteita ja, ja mä ymmärrän sen, että, että kun ajaton mitä on mm. ja kun, kun tämä pakolaiskriisi vaan syvenee ja syvenee, vaikkakin nyt on päästy keskustelussa jo pois siltä tasolta, että älkää tulko tänne, ainakin mm. osittain. Mm. Tämä on ennen mä ehkä alettu ratkaista mm. asioita ja, ja pakolaisten määrä on myös, Suomen tulevien pakolaisten mm. määrä on myös Mutta kyllä mä paljon siis se, että, että on, on typeriä ihmisiä, mutta suututtaa myös se, että lehdistä tykkää ruokkia mm -hmm. Tuodaan jotain pieniä esimerkkejä, että, että oli musta joku pakolaiskeskus ja siellä sitten, että, sitten otsikoidaan, että pakolaisille ei kelpaa ruokaa, sanovat mm -hmm. mitä tämä on. Mm -hmm. Jos sanotaan, että jos siellä keskuksessa on, on tuhat ihmistä ja siitä mm -hmm. kaksi sanoa, että mitä tämä on, niin se mm -hmm. ei tarkoita, että ne kaikki ihmiset Mutta, ajattelee. Tähän Valtteri myös sanoi, että jos joku varastaa polkupyörän, niin se ei tee kaikista samanvärisistä varkaita. Juuri näin. Että on niinku... Ja sitten se, että jos Nämä ihmiset, jotka ja jakaa sitten näitä juttuja ja näistä ruokahommaista. Mm. Mutta jos hänet laitettaisiin vaikka Syyriaan, missä nyt tulee paljon pakolaisia, ja pistettäisiin syömään tästä ruokaa, niin onnistuisikohan? En usko. Mm. Mä kyllä kuitenkin väitän, että suuri osa pakolaisista, jotka Eurooppaan tulee, niin kyllä he aika nöyrällä asenteella mm. tulevat. Mm -hmm. Mutta mut sitten sit, jos sua ko kohdellaan, kun roskaa, niin kyllähän, kyllähän niin kuin ihmisellä niin kuin sisu nousee niin, pintaan. Ja, niin. ja, ja, tuota... ja ei niin kuin nöyristellä voi loputtua. Ei, ei se, mun mielestä se ei ole tarkoituskaan, että nöyristellä. Että jokainen ihminen on ihan sama armonen kuin muutkin. Niin ja se, mikä mun mielestä nyt julkista keskustelua, tai mikä häiritsee mun hirveän paljon, on se, että kun kuitenkin olen seurannut jo lehdistöä pitkään ja mediaa pitkään, hmm. niin tää on ehkä ensimmäinen kerta, kun mä huomaan sellaisen todella viiltävän vastakkainasettelun suomalaisessa yhteiskunnassa, hmm. että ei pystytä keskustelema asioista, vaan mm. osoitellaan, haukutaan mm. ja niin kuin solvataan toisia, toista mm. toista osapuolta, joka mm. ajattelee eri tavalla esimerkiksi mm. maahanmuutosta. Niin se on myös osa tätä rasismia, että ei suvaita sitä, mitä ja Mun mielestä on asia, joka, joka itse asiassa on hirveän hyvä aihe pääsiäispäivänä, jos mietitään pääsiäisen sanomaa mm. ja, ja mm. sitä, että, että Jeesus, Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, niin eikö ihminen opi ja niin. viisastu? Minkä, nimenomaan. Ja sitten muistetaan, että ihminen on ainut, joka voi ihmistä opettaa, niin silloin niin kuunnellaan toisiamme ja ollaan niin kun läsnä, kun puhutaan näistä maahanmuutto-asioista. Ja yksi juttu vielä tästä päivästä. Minusta on hienoa, että tämä on viety kouluihin. Tämä on nimenomaan niin koululaisille suunnattu. Okay. Ja lapset laitetaan kouluissa miettimään ö, esimerkiksi omia ennakkoluuloja ja stereotypioita niin tiettyjä kansaryhmiä kohtaan. Sitten minkälainen maa Suomen monikulttuurisuuden kannalta, ja sitten sit heidät niin laitetaan pelaamaan tällaista roolipeliä, missä on, ajatellaan, että miltä tuntuu olla se ulkopuolinen, joka jätetään porukan ulkopuolelle, ja sitten myös sitä, että minkälaisia asenteita ja piilomerkityksiä tiettyihin sanoihin ja sanavalintoihin liittyy, niin kuin esimerkiksi tämä muslimipenskasana, niin sehän on hirveän halventava sana, ja, ja se, ihan sama miten päin sitä nyt värittää, mm. niin rasistinen ilmasuhan se oli. On. No ehkä muslimeihin liittyen vielä tulee mieleen se, että nyt on seurannut myös jonkin verran Yhdysvaltain presidentin vaalien esivaaleja. Ja siellähän Donald Trump on nyt sitten kunnostautunut ihan kunnorasistina ja, ja meinaa karkottaa maasta kaikki muslimit okay. ja yeah. rakentaa muurin Meksikon rajalle. Minusta oli aika hyvin laitettu johonkin näin, että, että tämmöinen sanonta, että teille amerikkalaisille nämä on ehkä vain vaalit, mutta muu, mu, muulle maailmalle tämä on, on niin tämmöinen amerikkalaisuuden IQ, siis älyllisyystesti. Niin. Et se on aika hurjaa, kuinka paljon, siis se, se ei ole vaan tämmöinen ignorant tämmöinen, Tietämätö ihminen, joka Trumpia äänestää. Ei. Siellä on paljon myös rahaa takana niin ja, ja, ja valtaa. Niin Et no. Se on ihan todellinen vastustaja. Se, se ei ole vaan tämmöinen suunsoittaja siellä taustalla. Joka... Joo, eihän hän ole pelkkä suunsoittaja, mutta mä yritän ajatella niin, että vaikka hänet valittaisi loppuun asti hän presidentiksi, niin siellä on kuitenkin kongressi takana. ja luin jostakin haastattelun ulkopoliittisen instituution ja kommentoivat, että onneksi on näin, että presidentti ei yksin kuitenkaan päätä asioista. Mm, et mm, et on niinku mm, edustaa muita. sitä maata. Mut edustaa sitä maata ja edustaa sitä ajatuskulkua, miten sitä maata johdetaan. Joo, tänään itse asiassa luin, että, että George Clooney, siellä on niinku Clinton ja sitten tää Bernie Sanders on aika lailla rinnan siellä. Ja nuoremmat on sitten Sandersin kannalla. Nyt oli, sitten, että George Clooney oli asettunut Hillaryin taakse. Että jännittäväksi käy peli. Me seuramme tätä tilannetta ja nyt tämän rasismikeskustelun päättäjäksi haluaisin soittaa tällaisen rauhaa rauhan sanomaan levittävän kappaleen niin kuin Michael Jackson ja Black or White. Ye. Yeah, yeah, yeah. Katsoa vähän tämmöistä minne mennä listaa, mutta näyttää siltä, että tässä, tässä pääsiäisen ja, ja tota, viikon loppun välillä ei oikeastaan tapahdu kummempia. Mm. No se Music Week alkaa. Se alkaa, ja, mutta siitä me raportoidaan sitten Joo. enemmän. Mutta tämmöisiä muita vinkkejä oikeastaan, löysin oikeastaan yhden, joka muun mielestä oli mm. mielenkiintoinen. Kysymys on ensimmäisestä estiläisestä baletista. Joo. Ja jonka kantaesitys esitys oli aikoinaan Tartossa vuonna 1943. Ja tämän baletin nimi on Goblin, eli mm -hmm. menninkäinen. Mm -hmm. Ja kyseessä on siis tämmöinen eestiläinen taruhahmo, joka kai jo jollain lailla, jos me puhutaan, että meillä on Kalevalassa hahmoja, niin se on joku tämmöinen vanha taruhahmo, Joo. josta on tehty sitten baletti, ja se on tämmöisen Edward Tubinin sävellys. Tämä Tubin oli itse silloin jopa johtamassa orkesteriä tässä kantaesityksessä. Tämä tarina kertoo tämmöisestä menninkäisestä, joka haluaa palvella ahnetta isäntäänsä. Tämä isäntä on jonkinnäköinen viljelijä ja siinä on sitten tota kaiken näköisiä käänteitä, mutta isäntä haluaa enemmän rikkauksia. No, huonostihan tämä tarina päättyy. Ensin kuolee isäntä ja sitten kuolee menninkäinen. Ja, ja tätä tarinaa sitten tykätään nykyään. Siitä on tehty erilaisia modernimpiakin versiota, mutta sitä katsotaan, että se tarina on ikään kuin ääni nykyihmisen päässä. Eli kun mikään tavallaan ei tunnu koskaan riittävän ja aina halutaan vain enemmän. Mm -hmm. Tässä oli, mä löysin vielä tämmöisen aika hauskan... Tuota, pienen sivutarinan, eli 1944 vuotta myöhemmin kantaesityksestä sitä esitettiin sitten Tallinnassa, ja silloin oli voimakkaita pommituksia, ja se esitys jouduttiin keskeyttämään. Okay. Ja, ja, ja ne pommitukset oli ollut niin, että koko, ei ainoastaan, että henkilö, tai siis yleisö juoksi ulos, mutta myös kaikki esiintyjät juoksivat ulos, ja juokselimme tuolla kadulla sitten näissä esiintymisasuissaan. Ja, ja tota. Mutta tämä musiikki ei ole tämmöistä tyypillistä klassista musiikkia, mikä yleensä liittyy balettiin, vaan mm -hmm. se on folkmusiikkia, okay. johon sitten on tehty tämmöinen baletti. baletti koreografia, ja mun mielestä tämä oli tar hieno tarina, ja nyt jos haluaa nähdä, niin on mahdollisuus kolmas neljättä Tallinnan Operatalossa esitetään Goblin baletti, koska seuraava Esitys on sitten vasta syyskuussa, Siihen Okei. menee pitkä aika. Pitääpä laittaa varavantouksen. Mennät mennä katsoa? kyllä mun tekisi meni mennä. Mä en no. ole lippua vielä katsonut, että saako niitä, mutta tuota, kiinnostaa ja tämä mm. on, on tämmöinen estilänne taruahmokin niin olisi, olisi kiva nähdä minkälainen paletti siitä on, mm. on. onnistuttu tekemään ja kuunnella sitten estiläistä folk-musiikkia. Mä nyt ei soiteta Tästä baletista nyt pätkää, koska ne oli aika pitkiä sävelyksiä, mutta, mutta sen sijaan funellaan tähän, niin kun mennään seuraaviin fetisempiin aiheisiin, niin voitaisiin kuunnella Coldplay ja Adventures of a Lifetime. Gonna die by light of me. Gonna hold. Aikaisemmassa spiikissä sanoin, että mennään vetisempiin aiheisiin ja mennään mm. veden puutteeseen. Eli mm. Kun on kuivaa aika vettä, ja mistä tämä aihe tuli, ja sopii mun mielestä myös, myös tota pääsiäisen sen takia, että on yksinkertaisiakin asioita, joista me Usein ulodamme olla kiitollisia, koska se on meille niin itsestään selvää. Ja Annina, mun entinen juontopartneri, muutti tuossa kesän jälkeen Mikroneesia, mistä on ollut aikaisemmin puhettakin, ja hän asuu siellä Mikronesian pääkaupungissa, eli Chuukin saarella. Joo. Ja Anniina kirjoitteli tuossa blogissa, että Chuukissa on semmoinen tilanne tällä hetkellä, että siellä on kova vesipula. Mm -hmm. Ja, ja tota, siellä on El Ninjo, joka on aiheuttanut sen, että... että Kuivuu, kaikki kuivuu, vettä ei ole saatu, Eli Tsuukin saari on täysin, siellä ei ole mitään omaa pohjavettä, he ovat täysin riippuvaisia sadevedestä, nyt jo ole pitkään pitkään aikaan satanut. Mm. Tällä se... viikolla oli kerran satanut, okay, luin näin? Facebookista. Okei, okay. mutta joka tapauksessa siellä, siellä tota tilanne on, on se, että... Ihmisillä ei ole, ei ole siis puhumattakaan juomavedestä, niillä ei ole pesuvettäkään. Mm -hmm. ei, ole, ei ole vettä laittaa ruokaa. Ja minkälaista opettaa sitten koulussa, kun lapset tulee sinne, niin ne on kärttyisiä, niillä on pää kipeä. No, ne ne voi huon, joo. joo. Ja sit se itse minkälaista syyllisyyttä sinä tunnet siitä niin, että menet kotiin ja keität kananmulatkin vedessä ja to, toisille, toisille ei olisi juomavettä. Se mulla oli epäselväksi tanninan Anninan kirjoituksesta, että onko kaupoissa edelleen no, vettä? Et, siis kaupoissakin rupeaa olemaan tosi huonosti vettä ja se pulloveden hintahan on ihan hirveä. Sehän on niin, hyvin, nimenomaan. puhutaan kuitenkin kehitysmaista, että niin. se harvalla on siihen varaa. Niin. Ja USAhan sitä tavallaan tukee taloudellisesti mikroneesia, mutta on, sinne on pitkä matka lähteä vettä viemään, että, se, että se, niin paljon, että siinä kaikki saataisiin juotettua, niin mm. ei ole niin yksinkertaista. Ei, ei, Miten se muuten, minkälaiset sun veden käyttötavat on? No, Mua itse asiassa lapsesta asti terveisiä äidille on kasvatettu siihen, että vettä ei lätrata. Ja jos sitä hanaa on liian pitkään juoksuttanut, niin siitä on aina sanomista. Että vaikka meillä jos olisi Suomessa ollut vesipulaa, niin niin pyrin säästämään vettä ja käyttämään sitä koska tiedän, että sen tuhlaaminen on niinku itsekästä ja on. Että, että, että, ympäristöä kuormittaa. Kyllä, siis on paljon vettä, mutta se, että kuinka paljon siitä on juomakelpoista, niin se on tosi pieni niin. määrä. Ja, ja on se, että siellä on jonkin verran vettä, mutta se rupeaa olemaan aika likasta ja, ja se Joo. aiheuttaa sitten vielä suurempia ongelmia. Kuin se kuivuus. Kun se kuivuus. Joo. Ja, ja että... Anninakin siitä niin, että, että, tota, että hän pelkää, että oppilaita rupeaa vielä kuolemaan siihen. Niin niin ja saa... Koska hän kirjoitti, että on ihan tyypillistä, että aikaan, tai näiden kuivien kausien aikana niin sitten ihmisiä myös kuolee. Niin se, se oli kyllä todella pysäyttävä kirja. Matti, vähän enemmän selvää, että, että tota, mikä on tämmöinen El Ninjo, joka on aiheuttanut Chuukissa. El Ninjo on todellakin äh, sääilmiö joka on erityisesti koskettaa tuolla Tyynellä merellä, missä tämä mikroneesiakin on. Ja se on semmoinen, tämmöinen el -kausi, saattaa olla noin puoli vuotta, mutta se voi kestää jopa kaksi vuotta. Mm. Ja kysymys on siitä niin, että tuolla Tyynellä merellä niin merivesi lämpiää, tuuli muuttaa suuntaa ja kuljettaa kaikki piljet, pilvet pois. Mm. Ja, ja tota, sitten ihmisiltä loppuu, millä rupeaa olemaan vedestä pulaa. Ja sehän ei ole nyt mm -hmm. sitten ainoa ongelma. Sitten on myös karjalla on vedestä pulaa, mm -hmm. viljelykset, hedelmät, kaikki tämä, menevät ne kuivuu. Mm -hmm. Että et, et se on ihan hirveä tämmöinen efekti, mikä siitä lähtee sitä veden puutteesta mm -hmm. liikkeelle. Että, että tota, sitten on jännä myös, että, tai ei jännää, mutta... Tota, Hyvin tyypillistä sitten, että näin tämmöisen nel kauden aikana niin myös tämmöiset paaralliset taudit, kun malaria ja dengen kuumeiden tota, esiintyminen lisääntyy jostain syystä myös, Joo. että sieltä tulee myös tämmöisiä. Ja sitten tietysti se likainen vesi, että sitten se vesi, mitä on käytettävissä, se on, se on tota likasta ja sitten mm. tulee koleraa ja kaikkea mm. muuta. Mutta nämä on, liittyy näihin ekstriimisääolosuhteisiin nämä. Ja minkä takia nämä el on, on nykyään niin kuin voimakkaampia ja voimakkeampia ja kestää yhä kauemmin, niin li, liittyy ihan näihin meidän tota, sää. Tai ilmastonmuutoksiin. Mm -hmm. Ja ne on vahvistanut näitä El Niño ilmiöitäkin Ja käsitinkö mä oikein, että se voi kestää tämä kuivakausi joko muutaman päivän tai viikon, mutta myös monta kuukautta? Monta vuottakin se Monta voi. vuotta, okei. Okay. Ja, ja, tota, ja se on tavallaan, että kun jos me puhutaan, mitä tuolla Tyynellä merellä on, niin, niin lännessä on korkea paine ja, ja idässä on matala paine. Mm -hmm. Ja se aiheuttaa tämmöisen ekstriim mm -hmm. sitten. Ja tota, tämä El Niño siis... Vaikuttaa myös Euroopassa, mutta tietysti se näkyy meillä eri lailla. Että esimerkiksi nyt kun tuossa oli muutama vuosi sitten, jos muistat, oli tosi kylmiä talvia. Tosi paljon tuli lunta, Joo. oli tosi kylmää. Se oli myös El Niinion okay. vaikutusta. Ja, ja kun meillä oli täällä Pohjois-Euroopassa tosi kylmää lumista, niin sitten tuolla muualla Euroopassa, niin kun puhutaan Keski-Euroopasta ja Alpeilla, niin Alpeilla oli hirveä vähän lunta. Mm -hmm. Ja se liittyy myös tähän El Niljoon, okay. että se näkyy eri paikoissa eri lailla. Ja on puhuttu myös siitä niin, että El Niljosta johtuen myös muutamat historian tapahtumat on saaneet muutoksen, eli, eli Inkojen kohtalo, mm -hmm. puhutaan, että sillä on El ollut sen, sen, sen kanssa tekemistä, ja, ja sitten taas Ranskan vallankumous, muutama sata vuotta sitten, niin Ranskan vallankumoushan kuivui jollain lailla kokoon. Niin se johtui siitä niin, että en vaikutti ja, ja okay. sato kuivui. Ihmiseltä loppui ruoka. Eli voitukaan sitten. Joo. Ei, se tavallaan vallankumous henki Kui kuivui kasaan, joo. Sitten on isompiakin asioita, eli oli näitä katovuosia, jotka on myös elniljon aikaansaamia. Ne voi olla Pitkiä. Suomessakin on ollut katokausia. Mm. Ja, ja tota, no esimerkiksi 1876 oli pahat katovuodet Kiinassa. ja Kiinassa kuoli silloin 13 miljoonaa ihmistä. Et silloin on silloin ollut pitempi aika. Ja sitten taas, jos puhutaan näistä lähiaikojen, niin tuossa 1998, parikymmentä vuotta sitten. Ja jos mennään siitä vähän lähemmäksi näitä päiviä, niin 1998, eli parikymmentä vuotta sitten, koralliriuttaa tuhoutui maailmassa jopa 20 prosenttia. Puhutaan tämmöisestä valkoisesta korallista, joka on, on tuhoutunut siihen. Osa. Joo, se on ihan hirveästi. Ja nimenomaan se El Ninjo, joka aiheutti sen, että meriveneet rupesivat lämpenemään. Okei. Okay. Nämä ovat isoja asioita ja nämä vakavia asioita. Ne on tosi isoja asioita, mutta ne valitettavasti ei kosketa meitä riittävän paljon täällä ei, Euroopassa. Ei. Täällä, missä meillä on ikään kuin mahdollisuutta koulutuksen kautta käyttää valtaa, täällä on taloudellinen tilanne, tilanne erilainen, että me voitaisiin vaikuttaa, mm. niin koska se ei kosketa meitä samalla lailla kuin esimerkiksi nyt tuolla Mikroneesiassa, jossa, jossa puhutaan kehitysmaista, mm. niin meidän tavallaan, Me, me pahoitellaan ja ollaan kauhuissamme, mutta se, että, että käritää hihoja ylös ja otetaan tämä asia vakavammin. Ihan, mä en tarkoita sitä niin, että pitää lähteä nyt matkalaukku täynnä vesipulloja sinne mikroneesiaan, ei vaan sillä omalla muuta. käyttäytymisellä niin. ja vesi, veden kulutustottumuksella on, mm. on iso merkitys. Tuossa on, mä mutta ei ole muutama kuukausi sitten luin artikkelin, että Brasiliassa oli ollut tämmöinen. Tota, Tämä on nyt vähän ruma juttu, mutta kerran kuitenkin. Kampanjassa oli siis kehotettu ihmisiä pissaamaan aamusuihkussa. Okay. Sen takia siinä oli ihan selkeät ä, tota, luvut siitä, niin, että jos ihmiset pissaisi ja hoitaisivat sen aamupissaamisen siinä aamusuihkun aikana sen sijaan, että he käyvät ensin suihkussa, sitten he menevät vessaan ja vetevät sen vessaan. Johon kuluu noin 10 litraa vettä. Kyllä, se on hirveä määrä. Mm -hmm. Ja, ja sitten mietitään kuinka paljon Brasiliassa on ihmisiä, tietysti, mm -hmm. niin, niin tota, tietysti kaikilla siellä ei olisi veseä pynttyä, mutta ne joilla on, niin mm -hmm. me puhutaan, ja joka aamu, jos jokainen tekisi tämän asian näin, niin mm -hmm. meiltä säästyisi paljon vettä. Oliko siinä laskettu, että kuinka paljon? Oli. Mä en muista niitä lukuja, koska Joo. silloin kun mä luin tämän artikkelin, nää, mä, mulla ei ollut agendassa tämän vesi, vesi, tota, Niin asiasta puhuminen, mutta ne on isoja ja isossa maassa, jos on paljon ihmisiä, niin sillä on merkitystä, sillä on merkitystä. mutta tota, en mä kehotan nyt ihmisiä, että tota, älkää vetäkö vessaan. Mutta kyllä mä no itse... Mun mielestä tässäkin on se, että kyllä sen voi joskus jättää. Voi sinne vasta. jättää joskus ja, mm. ja tota, eihän jos sanotaan, että sulla on monta lasta, niin toisaalta eikö kaikki voisi Pissotaan kerran ja sitten se vedättäisiin. Et niin. Ei se nyt olisi niin mun mielestä paha juttu. Totta ja kai yleisissä niin se on ihmeessä eri... jättävä vetämättä, mutta jos kotona pystyy Juuri muuttamaan tapojaan. Niin... Ja mun mielestä tämmöinen aivan syntistä on se, että pestään hampaita ja annetaan sen veden valua. Mm. Toi on tosi pieni Joo. juttu. Mutta et... Joo, tai tiskataan valuvallan niin vedellä. Et näitä niinku esimerkkejä on mm. hirveästi. Tai pestään niin, että sinne laitetaan kaksi paitaa yhteen koneeseen. Kyllä, joo, kyllä kone pitää täyttää. Joo. Jotkuthan jopa käyttää sitä niin sanottua harmaata vettä hyödykseen vielä, eli tavallaan se pesukoneen huuhteluvesi, okay. jossa ei ole enää saipua jäämiä, niin, niin senkin voi kerätä, sillä voi vaikka kastella puutarhaa. Okay, joo. Että, tota, tästä tuli mieleen tietysti nämä golf että ne on mm. kyllä varsinaisia no, vesisyöppöjä. Niin. tietysti en tiedä, kuinka monta mm. hehtaaria mm. maailmassa on golfkenttiä, mm. mutta se, että, että jos me voitaisiin jollakin tapaa säästää vettä, niin ei tarvi ehkä lähteä niin kaikkea karsimaan. Ei. Mutta, kun pienet teot vaikuttaa. Joo. On. Ja Kaliforniassahan jotkut ihmiset, siellähän on tämä tota, kuivuus ja niin jo vaikuttaa sinne. Kyllä kovasti, niin, niin tota, jotkut ihmiset on ruvennut korvaamaan ruohikkoansa keinonurmikolla, mutta siinä on nyt tullut sellaisia semmoisia ongelmia, että kun sä laitat sen keinonurmikon sun talosi ympärille, niin tavallaan silloin se maa siinä talon ympärillä ei hengitä, joka sitten taas voi aiheuttaa tämmöisiä sisätilaongelmia siellä talossa itsessään. Ja toi kuulostaa ehkä vähän siltä, että sitä vihreät äh, niin kuin vihreitä kasveja karsitaan mm. sen takia, ettei olisi vettä, mm. Et kun me voitaisiin pienin teoin Pieni vettä. Eikä koko kasve. pihan taas toisaalta mun mielestä tarvitse olla nurmikkoa, että siellä on niin. olla kivitystä ja kaikennäköistä muuta tämmöstä. Mä tota, nyt kun puhuttiin Kaliforniasta, niin tästä on oikeastaan helppo puhua sitten New Yorkista. Mm. Mulla on New Yorkissa ystävän nimeltä Mary Jordan, jolla on itse asiassa semmoinen linkki Eestiin, että hän on estiläisen ihmisen ka miehen kanssa naimisissa. Ja Mary on doku dokumentaristi, on tämä nyt oikein sanottu, dokumenttin tekijä. Joo. Kuulostaa paremmalta su suomelta. Dokumentaristi aivan, on ihan hyvä myös. Okei. Okay. Mutta tota Mary oli tässä, oliko hän 2006? Meeri oli Etiopiassa pitemmän aikaa. Hän oli tekemässä siellä dokkaria ja sairastui mm. aika pahasti. Mm. Ja, ja tota, hän oli pienessä kylässä ja nämä kylän naiset hoisi Meerin kuntoon. Ja kun Meeri siitä pääsi jalolle, niin, niin hän niinku tietysti, että miten hän voi nyt korvata teille tän, että te pienestä jaoitte minun kanssa ja hoisitte minua, niin nämä naiset oli pyytänyt, että että Meeri, kun hän on kerran dokumentin tekijä, niin ne kyläläiset toivovat, että hän voisi kertoa maailmalle tästä heidän tilanteestaan ja siitä, että, että kuinka paljon tällä hetkelläkin maailmassa on ihmisiä, jotka tota, kärsii veden. Koko, se, jos mä koko maapalloa, niin yksi viidesosa koko maailmasta kärsii veden puutteesta, siis niin kuin vakavasta veden puutteesta ja se on aika paljon. Mm. Mutta tota, ja jos me puhutaan luvuista, niin onko niin, että olisiko se näet jopa biljoonalla ihmisellä ei ole puhdasta vettä samalla lailla käden ulottuvilla kuin mikä on meille. Mm. Et, et se vesi, mitä me vedetään vessan pyyntöstä alas, mm. niin, niin se me, on me... ykköslaatusta. Me vedetään juomavettä. Mm. Juomavedellä meidän pissaa Kyllä. alas viemärästä. Siinä ei mm. ole mitään järkeä. Joo. Ja sitten, sitten taas tämmöiset... Myydään sitten sitä samaa vettä hirveän kalliilla toisaalta. Ja, no, koska mä niinku itse haluaisin, tai toivoisin näin, että jos vaan vesi, hanavesi on juomakelpoista, niin mä näen sen myös niin kuin luontoa säästävänä tekona. Että me ei osteta niitä muovipulloja, mm -hmm. jos on sitä vettä, mm -hmm. vaan että me pyrittäisiin juomaan sitä. Ja mä huomannut että täällä virossa esimerkiksi sen, että täällä asuvat suomalaiset, ei jostain syystä vettä, koska se ei nyt ehkä maistu niin hyvältä kuin se suomalainen pohjavese. Mä juon myös. Joo. Ja mä ihmettelen sitä, että miten ne niinku viittii semmoisia 10 litran päniköitä kantaa sitten kaupasta. Joo. Kun ei ne kuitenkaan kestä sit mä, sitä mä, käyttöön mä, mä pitkään. en ole... En tiedä, oletko huomannut, vihertääkö korvani tai lähteekö minusta jotain säteilyä. Mutta... Mikä <laughs> se, on, se on ihan tottumuskysymys. Ehkä ainoa ongelma tässä paikallisessa vedessä on se kalkkipitoisuus, joka sitten pidemmän päälle niin voi tuhota laitteita, mutta siltä, sit, senkin pystyy välttämään niin, että ostaa tämmöisen muuttamaan euroa maksamaan kannun, joka mm. sitten suodattaa se veden niin, että se poistaa sitä kalkkia ja poistaa mm. myös niitä epäpuhtauksia siellä. Mm. Mutta mä palaan tähän meeri joka oli siellä e Etiopiassa, anteeksi, ja, ja tota, hän sitten otti tämän asian vakavasti ja rupesi tutkimaan tätä asiaa, ja, ja mikä on muualla maailmassa tämä vesitilanne, ja halusi ennen kaikkea niin kuin nostaa ihmisten tietoisuutta tästä tilanteesta, ja hän teki sen sillä lailla tavallaan oman näköisesti, että koska hän on dokumentaristi ja tekee paljon myös taideprojektien kanssa tekemisissä, niin hän, keksi tämmöisen, hän kutsuu tätä New Water Culture Project. Ja se se keskittyy New Yorkiin ja New Yorkissa varmaan moni on nähnyt, jos ei ole käynyt, niin nähnyt elokuvissa, eli siellä on 17 000 tämmöistä vesitankkia. Ja nehän on tämmöisissä semmoisilla hatarilla jaloilla seisovia ikään kuin valtavankokoisia tynnyreitä. Mm -hmm. Ja hän keksi, että 60 näistä tankeista maalatti, Eli nämä ikään kuin siellä ydinkeskustassa Manhattanilla olevat vesitankit, ne maalattiin. Ja hän palkkasi tai hän värväsi, on varmaan oikeampi sana, hän värväsi tähän hommaan yli 50 nimekästä taiteilijaa, jotka siis maalasivat, suunnittelivat maalauksen, ja ne koristeltiin ne mm. vesitankit, ja, ja siellä oli paljon nimiä, tämän en tuntenut, mutta siellä oli myös tämmöisiä nimiä kuin Jeff Koons tai Bruce Weber, joka on valokuvaaja myös, niin, niin tota, Eestistä oli yksi tämmöinen henkilö kuin Kiva. Okay. Ja se, on ollut, no, se on ollut hienon näköiset ne vesitankit, ja sillä lailla hän on sitten tietysti pitänyt puheita ja käynyt televisiossa, ja radiossa puhumassa tästä asiasta. Mutta tuota, ihminen pärjää ilman vettä semmoisen kolme päivää. Näin sanotaan. Joo. Et ilman ruokaakin pärjää paljon pitempään. Mm. Mutta vesi on yksi niinku, hapen lisäksi ihan yksi elinehtoja mm. meille mm. selviämiseen. Ja jos ajatellaan, että biljoonalla ihmisellä ei ole ve puudasta vettä ulottuvilla, ja miten me kä käyttäydytään täällä, niin mun mielestä tämä oli, tää oli tota, hieno projekti. Ja tämä projekti on edelleen ikään kuin, se ei ole kuollut ja kuopattu. Että tämä varsinainen vesitankkien maalaaminen tapahtui 2014, mutta tämä New Water Culture Project tekee edelleen töitä, eli he käyvät puhumassa kouluissa oppilaille tästä puhtaasta vedestä ja kuinka me kaikki pienillä muutoksilla voitaisiin vaikuttaa siihen niin, että mitä me täällä. Että myös seuraavilla sukupolvilla olisi vettä, koska näinhän se on sanottu, että jos nyt puhutaan öljysodista ja öljykatastrofista, niin vesi tulee olevaan seuraava sotien aihe. Kyllä, ja ilmastopakalaisuus lisääntyy. Kyllä. Liittyen nimenomaan tähän veden puutteeseen. Joo. Tähän sopivasti loppuun mun vesisaannan päätteeksi TLC ja Waterfall. aiheista kosteisiin aiheisiin, eli puhutaan vähän Tallinnan yökerhoista. Loppukevennys. Joo, koska tänään on puhuttu painavista aiheista, niin nyt voidaan miettiä sit sitä, että miten ehkä näitä aiheita voi paeta hetkeksi vaikka sitten sinne. Niin ja ei auta ketään. Ei, mutta positiivisiin mielihän me mennään eteenpäin. Kyllä, no, anta tapauksessa... kuulua, kuulua. kosteita aiheet. Joo, täällä on siis uh, Tallinnassa on aika elävä ravintola, baari- ja yökerhakulttuuri. Ja tosi monessa paikassa on sen lisäksi, että ne on ruokapaikkaa, niin ne saattaa muuttua illalla baariksi tai yökerhoksi. Ja järjestetään paljon tällaisia, mä aloitan näistä elektroklubeista, joista mä en tiedä niin yhtään mitään. Mä en tiedä yhtään paikkaa, joka muuttuu ravintolasta yökerhoksi. Okei, okay. no on ainakin tämä kivipaperkäärit, niin siellä muuttuu, saattaa olla tällaisia, Aika. Mä käyn siellä tosi usein. Mä niin, saan kuvitellakaan, että siellä niin ruvetaan. kerran syömässä, ja ne tuli kyselemään, että haluatteko te tänne bailaamaan? Että me siirretään vanna pöydät pois, ja sitten niin tässä tanssilattia. Mä ihan, no... Okei. Mut me tanssia. Häh? Aika hyvä. No joo, mutta se on siis... Äh, Nämä on kaikki tällaisia niin vaihtelevissa paikoissa järjestettäviä elektrojuttuja, mistä mä nyt puhun. Ja näistä suosituin on ehkä haiklapidu joka järjestetään nyt seuraavan kerran 8.4. Niin eli se ei ole nyt mikään yökerho, jossa ei ole mikään tietty yökerho. Seuraavat bileet on Telliskivellä, täällä eri Nevatet-Tupade-klubilla, jossa tota, on aina tällaisia Mä en ole ikinä käynyt täällä paikassa, enkä mä tiedä mitään tästä highclubidusta muuta, kuin että se on todella suosittu tällä hetkellä. Ja ne tuovat niin ulkomaalaisia ulkomaisia ja sitten paikallisia dj lahjakkuuksia tänne jo. Se on toinen vähän vastaava on Mutant Disco, joka järjestetään myös eri paikoissa. Muun muassa, mitä katterin, missä näitä viimeisimpiä on, on ollut tuolla Lekkerissä ja Von kraalissa. Ja Lekker on nyt tällainen uusi paikka, johon mä eksy itse asiassa tammikuun lopulla, kun mulla oli syntymäpäivät. Tarkoittaako jotain se Lekker? Lekker mä en tiedä tarkoittaa. Kyllä mä se varmaan tarkoittaa jotain. Mä en tiedä, Meillä Helsingissä sanotaan, että me pistetään ihan hollat. Niin, pistetään Mä en tiedä, viittaako jotenkin siihen, Mutta on silloin kun olin siellä, niin se oli sellaista elektrotanssimusiikki, eli ei mitään kovin suosittain, tunnettu tunnettua valtavirtamusiikki, mutta ihan tanssittavaa ja hauskaa, se oli kiva paikka. Siis hyvin miksattua. Joo. No Sitten olisi vähän perinteisempi klupeja on Veenusklubi, johon on kerran eksynyt enkä toista kertaa mene. Se Mä on monen... kuvitellut sun strippiklubi. Ei, se oli ihan semmoinen tavallinen. Siellä oli jotain tantsityttöjä. Tavallinen strippiklubi. <laughs> Aika <Aikaisella>. hyvä. <laughs> Ei, siis se on ihan semmoinen tavallinen yökerho, missä on ehkä ikä 30-40 sanoisin. Voi olla vähän nuorempiakin. Ja siellä, oli, siellä oli kyllä sellaiset tantsityöt, mistä liemmin liiemmin sitten piitannut. Mutta tota, se on lainen tanssipaikka. Ja toinen, vähän tällainen perinteisempi on Vabank. Sä olit käynyt siellä, eikö Mä käynyt Vabankissa, joo. Joo. Mitä tykkäsit? No, itse asiassa en tykännyt. Siis se on joo. iso paikka, mutta tota, mä en, kun mä lähden niin kun ulos ja mä haluan mennä tanssinemaan, niin mä en tykkää, että soitetaan niitä radion listahittejä. Ja varsinkin, että soitetaan ne siinä radio soittomuodossa, että ah, mun, mielestä niin kuin hyvä, ja, ja mun mielestä ne pitäisi miksata ja mun se on niin kuin hyvän DJin tunnistaa siitä, että se osaa miksata ne, eikä että se painaa sen play ja sitten se soittaa sen just siinä radiosoittomuodossa ja sitten seuraava, mutta se, niin se on tosi tylsää ja sitten ihmiset tosi saa tylsää. esittää toiveina on just niitä kaikkein suurten viisiä mutta ehkä sä voisit tykätä vaikka siitä lekkärissä no se, se voisi olla, mä voisin mennä sinne ja pistää niin. lekkeriksi, koska tää oli niin niin. vapankoli iso paikka, ja eikö se ole muuten vapaan yksä On joo, joo. ja lekkär on sen alakärin Vieressä. Ja toinen, missä mä oon nyt käynyt, oliko se sun liska, listalla, mä käynyt siellä teatterikuvilla. Joo, oli. Mutta se on sellainen vähän venäläisempi paikka. Se on, joo, siellä on paljon venäläisempi, venäläisiä ilmeisesti. Mistä mä tykkäsin on se, että on pöytiin tarjoilu, ettei ei mm -hmm. tarvitse mennä kynärpää tekniikalla no, se on tilama, joo. Et, et, et, Tavallaan siellä oli kiva olla. Mutta sama juttu sen DJn kanssa, et, että huonoa musiikkia soittivat. Okay, okay. Mulla on kerran tuli venäläisyydestä mieleen. Mä olin Tartossa. Ja. Päädyttiin. mun yksi suomalainen kaveri oli vierana täällä ja me mentiin tarttoon, sit, koska hän on siellä ollut siellä vaihdossa. Ja hän kävi vaihtoaikoinaan jossain siellä niinku kaupungin toisella puolella semmoisessa ihmeellisessä klubissa. Ja me mennään sinne, kello oli varmaan jotain kolme aamuyöllä, villit yöt. Ja, ja tota, se oli tällainen niinku vähän sellaista likasta sedulaa muistuttava paikka. se sedula. on kulahtanut sedula. Voi seduparka, oletko sieltä nyt kuunteli. Moi tota, Mutta se oli sellainen niin kuin vähän elähtäneen näköinen paikka, missä oli lattia kuorotettu lasinsirulujen juotavalla. Ja me myöhennään tanssimaan sinne. Se menee ensinnäkin kiinni neljä aikaa. Sitten me ehdittiin olla siellä noin tunti. Ja mun kaveri, joka oli siis tosiaan vaihdossa sillä aikana, niin hän menee pyytämään, että voisitko soittaa tämän biisin. Ja se olisi halunnut juuri joku tässä koska se oli sellainen paikka, missä mm. oli tämmöinen. Ja tää DJ oikein suuttui, se on kuin vartti ja se on venäläistä. Et se oli tosi venäläinen paikka, ja siellä ei soitettu edes englanninkielistä Minun pitää nyt tähän väliin kertoa nopeasti tämmöinen. Minä olin Lontoossa, tästä on kyllä jo jokunen vuosi, ja, ja sitten tota, me oltiin kauhean iloisia, että me päästiin tämmöiseen niin sisään tämmöiseen klubiin, joka oli nyt niin, sattu olla jossain että Se oli niin kuin The Place Lontoossa silloin. Sitten sinä menet sinne, niin sinä siis olet vähän ihan hiljaa, siis, kun siellä soi siis venäläinen musiikki. Oho. Sä olet hetken, niin että ollaanko siis me myöhään... Niin kuin, erehdytty paikasta, mutta siellä oli sitten joku, jolla oli rahaa ja valtaa, oli hänen syntterit. Hän siellä soitettiin, venäläistä. kyllä me sisälle päästiin ja meitä palveltiin, mutta musiikki oli siis aitoa ehtää venäläistä humppaa. No niin, ihan sitten. No joo, sitten jos näistä venäläisistä jutuista nyt päästään takaisin Tallinnaan, niin tota, tällä hetkellä aika suosittuja paikkoja, ja ehkä perinteisiäkin paikkoja on esimerkiksi Protest ja Parveini. Otko käynyt kummassakaan? En. Okei, okay, niin on tällainen viinibaari. Mä nähdä se, he, missä se, se on. Se on saunakadulla. Joo, no niin. Joo, ja se on, siellä saa sen edullisen viinin lisäksi niin tällaisia ihan hyviä tai naposteluja. Mutta se ei ole mikään ruokapaikka. Joo. Ja siellä kans muuttuu välillä aika villiksi ne bileet, että siellä on dj soittamassa. Ja ne saattaa soittaa vähän tällaisia niin kuin, just suosittuja biisejä, mutta uudelleen miksattuna. Niin se on ihan hauskaa. Mä oon kerran eksynyt paikalle siihen. Mut se on, on, niinku ihan vai on jo, se ihan danssilattialla? Se on kylläkin pieni, pieni mutta et siinä on paljon pöytiä ja sitten pieni tanssilattia. Ja hyvät Hei, pöytiä. nyt mä muistan, mä oon eksynyt Deja Vuuhun, joka mm -hmm. on tuossa vanhassa kaupungissa. Niin, niin se, on, se oli myös semmoinen tota, venäläisten suosima paikka ja siinä just tuli tämä hauskat kulttuurierot. Et siellä oli, ja mun silmistä se näytti niin, niin kornilta, mutta Muut asiakkaat selvästi tykkäsivät. Siellä olisi esiintymislava ja sitten sit siellä oli vähäpukeisia naisia. Ja ei ne edes mitenkään niin tanssinut. Ne, niin no, niin ne vähän olisiin. Ne vähän vaihtoi niin kuin lantiota vasemmalta oikealle ja istui välillä tuoliin ja laittoi jalat ristiin. Ja, ja sitten sit ne taas niin kuin oli siinä ja jotkut höyhen puhkat. Musta must se oli ihan vitsi, mutta... Mm -mm. Nimenomaan, oon, no, vähän but, vaatteita päällä. Niin, vaan... Mutta toisaalta, nyt mä niinku en sano, että mä en, että mä en tykkää tai näin. Mä nimenomaan tykkään siitä niin, että ei aina ole samanlaista mm -hmm, mm. ja on erilaista. No joo, joo, mutta jotkut asiat tuntuu älyttömiltä. Niin tuntuu, Kuitenkin, joo. erilaistakin. Ja sitten sen lisäksi, itse missä olen käynyt, on tämä kulttuuriklubi Kelm, joka on Venekadulla. Siellä on... Missä öö, se siinä on? Se on siellä Venekadun niin satamanpuoleisessa Okei. Okay. Joo. Siinä. Ihan. Missä on ne kirkot? Ihan siellä. Lop, joo, ihan siellä Mummot lopu, myy loppuvuoli. sukkia. Ja. Onko se mummoja? No, o, siinä on se ihan siinä lopussa, missä on se, missä vuokrataan pyöriä, sitä vasta päättää. Mummot se, myy sukkia. Joo, jo, just se paikka. Ah, niin. Se, missä on niitä pyörävuokra, se on vieressä. Ö, siinä on sellainen niin istuskelupuoli, mutta myös tanssipuoli. Ja siellä on paljon live-musiikkia. Sinne kannattaa eksyä. Ö, toinen mikä on aika suosittu on Noku, joka on nuorten kulttuurin tekijöiden, olisiko tämä ollut se oikea paikka oikea nimi, niin tällainen ennen sisäpiirin klubi, nykyään kaikille avoin, ovikoodi. Tuosta mä Kuulu. eikö se Noku tarkoittanut jotain tuhmaa? Mm. Mm, Taitaa se tarkoittaa. No, Mutta se tulee tosiaan siitä nu nuorten kulttuurin tekijöiden lyhenteestä. Ja sitten on missä en ole käynyt, mikä kiinnostaisi, on tämä pada, joka on varsinkin kesällä tosi aktiivinen. Siellä on konsertteja, mutta sitten se on myös kahvila. Ja se on missä? Öö, siinä vanhan kaupungin liepeillä, tietääkseni. En okay. ole ihan varma. Mä oon, mä oon huono sanoa. Mä oon niin huono noissa osoitteissa. Mä, mä. sen osoitteen, mutta en enää muista sitäkään. Sellaista. Meinaatko lähteä viikolla? No, kyllä, mulla nyt rupesi heti katon jalka. Vipat, se oli se, missä kävi ne mun ikäset? Oliko se Venus. Joo, mutta älä me sinne kyllä. Mun mielestä sä sovit paremmin vaikka sinne lekkeriin, missä on disko. Ne, ja hei, ja kun mä, jos mä en tunne ketään. Niin, niin hei. Mm. Yes, mutta hei, mä Ei, mä haluan mennä, kyllä. Kiitos ja. tästä. Ah, äh, Tää loppuun mä haluaisin soittaa. 8.4. esiintyy siis tällainen DJ, kun ähm, Marko. Anteeksi, nyt mä taas luonttaan. Marko. Hän esiintyy siis tässä tota, Haiklapidussa, Teliskivellä. Okei. Okay. 8.4. Ja laitetaan sellainen kappale kuin The Best I Could Do With What I Had. Okei. Okay. tämän Kiitos, tässä niin vatsakin keveni tämän pääsiäis-suklaiden mössötyksen jälkeen niin. ihan kivasti, kun on saanut purkaa energiaa vakaviin aiheisiin. Ja sulla on huominen aikaa viettää sitä Kyllä, kyllä, mutta sitten se on semmoista niin kuin downshiftaamista jo joo, joo. arkeen. Se on hyvä. Ja. Ensi viikolla puhutaan jälleen. Jostain. Jostain. Se on yllätys. Niin. Se on vähän. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mm. Silloin ollaan jo ehkä aloitettu tämä... Tää Musiikkiviikon Joo. operaatio. Operaatio TNV alkaa. Yes. Se alkaa itse asiassa huomenna, kun tämmöinen musicviik alkaa. Kyllä, kyllä. Se on, se on tota, kova homma meillä edessä. On. Mutta varmasti puhutaan muistakin hyvistä aiheista niin kuin aina. Ja pysykää siis kuulolla. Yes. Tota, loppuun Sarah mm -hmm. Larson ja Lush Life. Sitä kuunnellaan. Se on moikka. Moi. In my day as if it was the last In my day as if there was no past Doing it all night, all summer Doing it the way I wanna Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn But I won't be done when morning comes Doing it all night, all summer Gonna spend it like no other, hey.